Horendika handez dut pentsatu ez, nahi nuke trinketian behinzeri epizkoatasi, partzi gubatzu kegin behinzeri epizkoat entzenatu, eta gero aukera behin ma dut, hor garze hor dago, bueno, egoaldean ez, uh, udan eta asko dire, eta, bueno, hentsaitu boniz jokatzea, katzea, posibaren ma dut trinketian eda, eta ezker paretan, trinketian, diferente izango da, trinketian, hor maila oso osoan adago, eta hor hor beste desazioa da eh, zenetzat behizere hor sartu eta uh, uberen tartian, uh, jokatu balakit izango da eh, txaituko niz gero, bueno, egualen balakit piskat lasaiago izango da ezan eh, partzioa dire montatuta bakarik partzio poli bat egiteko ez dagoen beste tensioarik eta, bueno, horun eresago da eretzat segitzea ez, baina, bueno aukera ikusten main badut hor trinketian jo batziko baina onain main badut zartako, zartako ez eh? Biak egiten alko dituzu zuzura ustez bai trinketian eta bai egak Bueno, hori ikusi behar ez hitz egin behar dut heneasmoa hori da ez segitzea ezkerparetan partzun batzuk bari ma dut pasko homonik jo batzea Gero hemen ere behar dutitzegin, batez ere eskupilotarekin, haber, eta, eta gero, bueno, haber aukera da inmadut parxio batzuk egiteko, eh, tornego batzutan xartzeko, eta, bueno, gauza asko akarratzeko, eh? Ala ere, beharko duzu licentzia bat hartu, nahi baduzu berezkoekin jokatu? Bai, bai, bai, e, bueno, ia, ia pentzatu dute beriz ere hartzea eta, eta dudarigabe hartuko dut azparnean ez, noz baitean ez. Eh. Noiz baitean azparneko uh, klubean. Zer nekis, azta hor, Otsaila Bukaera arte beraz kontratupean zira, noiz hartuko duzu erabakia, bako duzu askifite erabakia, zer egin egin ere? Ba, ikusiko dut, ikua bilat posible izango dute egitea, gero, gero, hori, zetxakta nola izango dire, gero, trinketian ere behar dut, behiz ere, entrenatu trinketian, bueno, askotan partibu batzutola egin ditut, behinan beti mori gabe ez, entrenatzen, beti ezkerparetan eskerpare, egintzen entrenatzen, eta, bueno, ez dut, kasik ino, entrenatu iragete bat, doberi abizete ardi segidu duen trinketian, eta... Hori eginendu zu, adibidez, irabete bat Bueno, está aquí te uh... Ni hori izango niz probatu gut ba, jantxatu goni jarzea ez, ongi, tritmo hori, piskoa tarrapatzea, ez, beti askar, beti fitet, hori gara hori, jogatzen ni batez ere beti denboa gutxi gutxi rekin ez entenatzen eta bakigu entenatu ez gero pues, konfianzatzea da, gero lekua ere eresago hartzen duzu trinketian hori joksua importantea da hori denu na es ongi ongi ba bestia, bai. Ez, bai, bai, bai, eta hori nik askotan ertuteinen e, e, ontenatu eta eta jokatu ez dakiz 5 edo 6 parti uxi 6 duan trinquetean biskart ora urend skor lasaicyko ez hori bezala eh leku hori hartu eta bueno, ikusiko du eta berse se aukera dituz panpiladu zure ogizaren duzu laguntzeko pres pentsatzen dut Bai, bai, bai, pentsu zenut bai ez. Bai, ja, diadanik uh, honitzen piskoat batzitegin entenemarotzuk egiten, hori uh, uh, manu-mano eta gauza horiek, apampirekin uh, ere, ta, eta, bueno, bai, ni hongi barin bainiz uh, hongoniz, eta gortputza hongi isentzen behar badut hongoniz jokatzea, bueno, edo, ez, edo ezker paretan, edo, edo trinketian ez hongi barin maniz.